Hej och välkomna till Projekten Rullar där jag, Alex, och jag, Max, djupdyker ner i filmens och tv ofta underbara värld. Monster på vita duken har alltid varit en del av en filmälskares vardag. Idag går vi igenom Universal Studios rika bidrag till skräcksgenren. Carl Hemley grundade Universal 1912 och flyttade på laget till Hollywood 1915 och då var det snack om att det ville göra Dracula men det skulle dröja några år till. Jo, Du var redan i filmens barndom nu får man säga. Ja det var det verkligen ju. Ja. Detta var under stort filmens studio och ja, Universal har gjort en jävla massa skräck. Även om skräcken liksom myntades först som genre 1934 så har de redan gjort en del som räknas som skräckklassiker. Alltså horror har Ja, precis. Vad kallas det innan då? Ingen aning. <laughs> Obehaglig film. Ja men alltså, om vi tar till exempel Dracula, den var väl lite alltså, romantik. Jag ja. räknar väl in i det romantiska uh, genren där. Romantisk drama. Där skräckar det, skräck, det finns i litteratur hur länge som helst. som brukar kalla sånt annat ja. Ja, jag tycker det Men ja. Ja, som sagt Det är en jäkla massa filmer in, in, Inom Universals uh, Jo, får jag säga. Valve, Men mm. jag tycker vi går igenom De absolut viktigaste Och de kanske mest Klassiska, om man kan säga Ja, tycker jag. Och då tycker vi börjar med Dracula från 1931 Yes Med Bela Bela Lugosi, Bela. <laughs> Bela. Bela Lugosi. Från Ungern. Ja. Och han satte ju nästan liksom upp en standard hur vi typ ser på Dracula. Mm. Känns det som? Med kaupen och väldigt de här ögonen liksom och så här ju. Ja, man känner rätt mycket från den här tog till Mel Brooks Dracula-filmer. Alltså. Ja. Mm. <laughs> den det, det, det känns som en uh, hyllning till... Just den ja, det får säga. filmen. nu. Och Det känns som Mel Brooks Gillan är de här gamla skräckklassikerna som Dracula och även Frankenstein. Och han, ja, har gjort, han har gjort sina versioner av de bägge två. Respektfulla parodier. Alltså. <laughs> ja. Men när du ser 1931 års Dracula idag känner hur tycker alltså, du stå <laughs> Det, det, alltså jag, jag tycker faktiskt att de är mysiga att titta på. Alltså. Ja, de är, det är med ja. mer de är skrämmande. Detta är ju liksom under ljudfilmens vägga. Liksom. Mm. Första ljudfilmen kom väl typ 27, 28 29 där någonstans. Mm. Så det är liksom väldigt tidigt så det. Liksom, det är en väldigt stor avsaknad av eh, bakgrundsmusik. Ju. Ja, väggt hittills på. Och det, det är ju lite för dem, just för att det var i väggen så känner de liksom att publiken kanske inte accepterar musik om inte det förklaras att den ska vara där. Liksom. Ja, ja. Till exempel om de är i kyrkan så ska det vara kyrkomusik och sånt här. Mm. Jag kan gilla det på något sätt. Det känns lite effektfullt på något sätt. Lite ja. dokumentärt nästan. <laughs> alltså, samtidigt kan jag tycka att det blir lite kusligt på något sätt. Ja, okay. Det är liksom inget... Inget som uh, försöker få det i stämning uh, förutom Bela sig och uh, mm. ja, själva kulisserna och allting. Ja. Och så just att det är svart och vitt mm. Jag tycker det faktiskt det är mysigt. Så jag, jag hade ju en uh, förakt mot svart och vitt film i min, <laughs> min tidiga barndom och sådär. Ja, Men nu uh, på senare då, så uh, jag kan jag tycka det är ganska mysigt. Ja, och de här filmerna ja, ja. är inte långa heller, de är ju runt 70-75 minuter där liksom. Så de är, de är liksom både lagom och de är, ja alltså jag tycker faktiskt att de är helt okej okay att titta på. Alltså även om det är klart att utvecklingen har gått framåt med kamerateknik och allting. Alltså, men det har en skärm som kanske dagens filmer saknar. Absolut, de är liksom misstolpar. Mm för det är just att det kanske att de är just att de är gamla. Men det säger man ju även, även nu när man kan gå in på Youtube och se liksom amatörfilmer, alltså, som lägger kort och själv på filmer och liksom verkligen gör allt från scratch eller liksom inte man säger här och lite sånt där eller alltså, det har sin charm på ett kul sätt. Ja, absolut. Ja, jag tyckte den var rätt sm småkkuselig faktiskt Den håller ganska bra ja. Och med en lite abrupt slut Och det förekommer rätt ofta <laughs> Ja, men Det är ju lite speciellt med klippning och allting alltså. mm. Det är så enkelt att följa efter Dracula, hittar honom i kistan Döder honom påle genom hjärtat off-screen. Liksom, <laughs> slut <laughs> ja. jag måste säga Dracula skrevs av Bram Stoker 1897 så detta var ju liksom inte så långt efter Ja men det är ändå fruktansvärt jävla länges <laughs> <laughs> Jo, och det var ju så att eh, det blev ganska tidigt en pjäs av Dracula mm. Och Bela Lugosi spelade faktiskt Dracula i Ja det var innan filmen var, Ja precis Och sen började Universal förhandla med Stokers enka om att få rättigheterna till att spela in. Och de hade ju redan gjort ett försök i Tyskland. De skit i upphovsrätt och allt sånt här. Just det var då. för att komma runt det som gjorde en loss Ja, men de fick ju på fingrarna ändå för detta. Mm. Och den, den är ju, alltså, det är en, en stumfilm som är kusligast. <gryckligare> den krusligare. Alltså, jag, jag, jag, jag, jag förstår inte hur de har lyckats alltså. Det har tagit sedan jag såg den. FW alltså... More Now. Uh, uh, uh, Max Schreck i huvudet. Uh, ja, och då gick det rykt om att han var <laughs> vampyr. Han trodde han var vampyr. Ja. Uh. Nej, det är en Det finns en film om film. Det är de Lake och kanske Med William Defoe, Shadow of the Vampire. Han var i de ja precis. De Lake nu liksom de där, just där på så <går> som han gör. <är. går> Nej, men alltså den den är även om det är en stumfilm så är den ruskigt kuslig. Ja, man har alltså. sett bilder som <går> alltså. Sen vet jag inte liksom just för att det är så gammalt och sånt men det finns ju liksom inte de här såna Behind the scenes och sånt som man får ja. med dagens filmen. Det Ja, det, det blir liksom mer mytomspunnet. och lite så här. Liksom, ja, det blev som länge sin kvalitet. Det blir mer rysligt på det sättet, framförallt när det är skräck Det handlar om Men liksom. ja. <laughs> ja, sen. Ja. Men Bela Lugosa, han fungerar som en mellanhand i förhandlingarna. Mm. Han, han, han ville verkligen spela. Dracula på tv film också. Och ja. Och det, det tror jag inte han ens betalt för. Nej. <laughs> passionerad. Ja. Men han var ju väldigt passionerad av sig när det gäller skådespel och sånt. Så han, mm. Där är typ inte en enda film där han inte ger typ 110 procent. Nej, han går in för det. Det är han ja. <laughs> jag en vara med i Planet from Other Space. Ja, ja, ja, det är ja. den värsta filmerna som jag Sen eller det den här Glenn, Glenda yes. som jag ser Ed Wood och Jordan. Yeah. Hull i stvink! Hull i Det har ju liksom ingenting med att göra, liksom. men Edward Ed Wood såg också, liksom, han älskar väl förmodligen den här liksom, uttrycksfulla. Uh, ja. <laughs> Så han behöll det Han tog, tog ju inga omtagningar typ den här. Det uh, var <laughs> tacksam. Nej, uh, men det var uh, <laughs> Men det säger ju alla runt om omkring Bela Lugosi, alltså, liksom att så fort han kom in i ett rum så slutar alla med det de gjorde och tittade, liksom och idag är Bela Lugosi. liksom. Så mm. han hade en väldigt stiftad val. Ja, precis. Och allting liksom. Han kanske inte är snygg med dagens matt, men han var ju väldigt populär på den tiden. Alltså, det var ju ryktats om att han att han inte kunde engelska. Mm. Så han fick äh, lära sig manuset äh, fonetiskt liksom, att Jaha. prata efter. Men äh, detta var tydligen falska rykten. Utan han kunde liksom engelska utmärkt. liksom då är det så en sån grej. Liksom, som... Hans eh, kraftiga accent bidrar ju så. Listen to Ben. Children of the night What music they make Nej, ja, det, ja, det är riktigt bra Och det är, den, den repliken är ju framgångstad Bland de hundra bästa, tror jag också. Mm, ja. Stark Ja, absolut Och det roliga är ju alltså Dracula vampyr Men det är inga huggtänder i denna filmen Nej, de klipper bort Typ varje gång man ska närma sig någon attackera. Ja, men han mm. öppnar lite ändå till. munnen I någon scen liksom, mm. så, Men där är ju fortfarande inga fangs Kanske lite grovt <laughs> det det. Ja Men ändå så funkar det, liksom. alltså, ja, det, det, typ är. Det, det Det är det som är så härligt Sen får vi inte glömma Re Renfield Eller vad han Renfield ja. Som spelas av Dwight Klocka i prestationen. Alltså. Verkligen, Gå från <laughs> fullkoll normal till vansinnig <laughs> Ja, alltså så jag tycker det är konstigt att hans, eller han inte uppmärksammas mer i Hollywood. Alltså. Mm. För den prestationen han gör det är ju, hur ska man säga, skrämmande. Flies? Flies? Poor puny things! Who wants to eat flies? You do, you loony! Not when I can get nice, fat spiders! Ni får inte glömma den Karl Carl Lemlis eh, brorsdotter. Carla Lemli. Hon är mm. faktiskt med i den här filmen också. Hon är den, är den första som har repliker. Och eh, var den sista av kasten eh, som gick bort 2014. Mm -hmm. 104 år gammal. Mm. Det kan bli lite deprimerande när man ser så gamla filmer. Alla här måste vara döda nu. Ja, alltså. eh, precis. Hussein, även Logosi som liksom är känd från Dracula, liksom. Han är känd som liksom ur Dracula. Mm. han har bara spelat Dracula två gånger. Och den andra gången är liksom i en Abeto Costello-film från 48, yeah. liksom. Okay. Så det känns... Där känner jag liksom fan, han skulle haft mer cred, alltså. Fast är det respekterat namn då alltså. Jo, jo, absolut. Men han dog ju han dog ju 56 Bela Lugosi, mm. och känns lite bortglömd, kan jag tycka. Det duger tidigt allihopa, känns det. Jag ja, han var ju ganska gamla. Alltså så, han, blev, han blev väl ja, 70 runt om någonting. Bela? Bela, ja. Mm. 60-70 där någonstans. Ja. Visst, idag är det kanske ingen ålder. Du var inte förra, du var 43 eller något. Ja, det kan ju stämma, ja. Sen vet man inte vilka last de gick med sidan om heller. Och Nej, så med absolut. Det. han spelade Dr. Frankenstein var ju alkoholist och alkalist och blev Men sen efter detta blev Lugosi liksom och han, mm. han, han sa det liksom att Dracula var liksom både jag och enda kurs. Mm. Men han blev ju faktiskt erbjuden rollen som Frankenstein ja. samma år. Och de gjorde ju någon sån screentest på Dracula. Liksom. Mm. Men make-upen var bra och ja, det kändes fel alltihopa. Liksom. Det var ingen som gillade det. Nej, nej. Och Logosi sa ju det liksom att ja, jag, är jag är storstjärna i Ungern. Liksom. Jag kommer till USA för att spela fågelskrämma. Liksom. Nej, okay. Så han tackade ju till den här rollen sen. Och med detta så påstår han att han skapade Boris Karloff. Ja, det som tillsammans med B Bela Lugosi är de kanske de två största länge inom inom skräcksgenren. Ja, ja, absolut. Det är skapad. Stora ord. Alltså. För så är är perfekt vad som Karllof den. Han var ju tacksam för att vara typecast. Ja, och alltså, även om han liksom blev en stjärna sen så var han alltid en gentleman. Han var liksom inte en... Spoiled Brett utan han var alltid ödmjuk och det ja, gillades ja, av också. liksom hans medspelare och allting mm. när han gjorde filmer mm. och då jag, med den andra gången tycker jag vi tar Frankenstein mm. som kom samma år som Dracula för är det... var det, skräck mig Ja, det var ju filmat i sig, eller filmspelningar film och huvudtaget de gick ju mycket snabbare förr än vad det gör nu alltså, så, så det kan vi baga på några veckor jämfört mm. med några månader här har vi kulissen, liksom. kör vi kan mm. <laughs> Men i alla fall Frankenstein skriven av Mary Shelley 1818 och det jag tycker är mest sjukt är uh, att i uh, filmen krediteras hon som Mrs. Percy B. Shelley så det känns nästan som hennes make får mer kred än henne här ju Ja, det var ju, ju 30-talet. <laughs> <laughs> ja, men vad fan. Alltså. Ja, det är kast. Ja, det är riktigt kast, faktiskt. Regissörad av James Whale, som ja. skulle bli en... Uh, Framstående regissör i genren och ja. Universal Studios. Definitivt. Och den uh, då okände Boris Karloff. Sitt livsroll. Ja, uh, 44 år gammal tror jag var när mm. blir känd. Och sen uh, Colin Clive som... Uh, Doktor Frankenstein som skapar Frankensteins monster. Mm. Och det blir ju ofta fel. Det är många som förknippar Frankenstein med själva mönstret. Ja, verkligen. Och jag tror de har spelat lite med detta här också. Mm, men -hmm. mm -hmm. Ja, just för de heter Frankenstein och inte Frankensteins mönster. Liksom. Så... Nej, precis. Han ser du i filmen. Han är posten, <laughs> så det, är klart, det blir lite förvirring. Nej. Ja, precis. det blir lätt liksom, med Frankenstein. Men det tycker jag så är. Komma till en Halloween. klädd som Dr. Frankenstein. Ingen fattar någonting. <laughs> eller då blir det liksom mig, någon galen vetenskapsman. Eller <laughs> Sen vet jag inte om. Ska man räkna detta som skräck? Ja, så alltså jag tror det. Så när den kom så var det nog mycket sådana där belagda ämnen. Liksom. De är ja. totalt förbjudna i Sverige först. Ja. De klippas och sånt. Där, men ja, för det är, det är ju lite så att. Uh... Monstret, han... känner sympati för honom. Ja, det? det är liksom inte så att man direkt bereder. av jag nog barn? De relaterar ganska mycket till han också. För han, mm. han, han, var, han var ju lite som ett barn själv. Ja, precis. Och det är ju lite roligt för hon, han dödar ju en flicka i filmen. Ja. Oavsiktligt. oavsiktligt ja. Detta ja. Det vill ju Karloff äh, inte göra egentligen. För han. Äh, han kände liksom att det var fel väg för Mösset att gå men... Mm. Sen liksom Det var liksom... Det är dråp det handlar om egentligen. Han är... Alltså, visst, du tar ju bort det hemska han gör ju, men... Han förstår ju liksom inte. Han har ju inte... Till... Du precis kastat blommor på sjön som flyter. Ja. han kastat kastar till henne och tror att hon ska flyta. Gör Går du köprätt? ja. Och den här flickan spelades av Marilyn Harris, sju år gammal. Och de var ju lite rädda att uh, hon skulle bli livrädd för uh, Boris Karloff. Mm. För hon, var ju, hon kunde till och med bli rädd för sin egen ma mamma av någon anledning har jag för mig jag har mm. hört någonstans. Men hon, uh, hon gick uh, raka vägen fram till Boris Karloff som stod där i full uh, makeup på och allting- tog hans hand, liksom, får jag, jag åka med dig ja, det är till inspelningsplatsen. Liksom. <laughs> han var ju en man liksom, får gärna göra <laughs> så de gjorde det. Så det, <laughs> det var så, liksom så att barn liksom, såg åt, så åt han som ett mönster. Det ja, skulle tydligen vara tvungna att göra om den scenen en gång. För <laughs> <På> bildkart. att <laughs> ja, han fick ett 20 kokta ägg. <laughs> för ja. hennes mamma lät henne inte äta ägg. Hon var på strikt diet. Det är lite sjukt. Men så fick hon 2,20 sen. Ja, <laughs> James Whale han sa ju, sa ju det. Liksom, du, du får vad du vill. Mm. Hon vill hon liksom, väljer ägg. <laughs> ja, är gott. Jag tror att en unga i dagens samhälle hade valt dig. Nej, nej. <ratt> <och vad> <laughs> <helst>. <laughs> <laughs> ja, det eller inte som Det är godhets på 30-talet. Det är då man märker att det är en helt annan era. Generation, <laughs> ja, generationer. <laughs> <så>, Pokémon-generationer. <laughs> Sen tyckte jag det var sjukt att Call uh, var ju så pass uh, okänd vid den här tiden så ut igen ju inbjuden till premiären av filmen. Oj. Nej, det är Det är oerhört. Sen var det lite så han fick ju ganska mycket uppmärksamhet. Och eh, han fick ju göra någon scen när han, han skulle bära han Clive, eh, Colin Clive ja yeah. eh, som spelade hos Frankenstein. Och han var ju liksom inte en lätt person. Liksom, så mm. han, han, han skadade ju rygg och allting. Han fick nog men för livet där. Karloff. Ja, precis. Mm. Och Clive han tyckte ju så synd om Karlofs han ja, men vi kanske kan ha den en docka istället mm. som är lättare att lyfta och sånt. Men uh, Whale han vägrade mm. och det sägs att han var lite armsjuk på den uppmärksamhet som Karlofs fick och hämnades uh, där igenom. Men det är en film som inte skämmer så mycket idag men som står så här, ganska Jag att det är ganska stark film. Ja, alltså, just för att man får sympati för det här monstret liksom. ja, vilket kommer att förstärkas i uppföljningen som alltså, kommer fyra år senare ja, det är motvilligt från James Whale ville väl inte egentligen <laughs> Nej. <laughs> Vi får inte glömma säga make-upen som gör av Jack P. Pierce mm. som är skapade alla de här monsterna på den här tiden. Ja. Det tog fyra timmar att sitta med Karlof och sätta på allt det här. Ju. Det måste vara ett rent helvete. <laughs> Men visst, sånt pågår fortfarande idag. Ju, liksom. Ja, man får vara tacksam för att allt inte liksom. <laughs> Ja, Men äh, Karlof, han, äh, han klagade eller någonting. Mm. Liksom varken då eller senare i andra filmer. Men äh, där kommer en uppföljare äh, i äh, Bride of Frankenstein eller Frankensteins brud. Mm. Och då är jag så lite så Liksom Frankensteins brud. Är det doktorns brud eller är det är brud? Mm. <laughs> ja. Nej, det är lite båda faktiskt <laughs> kan man säga? Men det tar vi ja. precis där och första filmen slutar. Mm. Vi får en ny galen vetenskapsman i doktor Petorius. Mm. Den blir lite mer... Lite, lite mer åt uh, komiska hållet. Alltså. Ja, och lite fantasy hållet också. Liksom, ja. Småväxta människor och, uh, i glasburkar och sånt där. Ja, lite flippig. Ja. <laughs> ja. Jag gillar inte min slicka, strax som första. De, ja, det, den, de, säger, de flesta säger väl att den till och med är bättre. Ja, ja. Än den första liksom. Ja, så den scenen hos den blinde mannen som ja, blir vän med honom. Ja, jättefänt. det är jätteunderbar. Goda! Alltså. Ja. Vi är vänster, du och jag. Vänster. Good. Good. Här pratar omönstret till Karlofs stora förträt. Ja, jag är lite det där. Och Colin Clive, han var ju alkoholist förmodligen redan vid första filmen och det tydligen blev ett värre 35-minare Mm. Uppföljaren kom ja. Men uh, Whale ville inte Recasta Rollen Just för uh, Rollens Liksom uh, Det viktiga Han ska ju verka lite ostabil. så. klart Ja det är det Och han hade ju brytit benet också Så ja. de flesta scenerna Som han är med i Så sitter han Mm ja, Det är sant Ja det är just av den anledningen Okej <laughs> <laughs> Helt underbar film Att titta på faktiskt Så alltså, du, du blir inte rädd Alltså så. Inte som i Dracula till exempel. Nej, precis. Men det, det är charmigt som Men fan. Den känns djupare än Dracula. Eller den är djupare än Dracula. Ja, ordentligt. det kan jag säga. brud dyker inte upp förrän i sista scenen. Lite iväglig kanske med väser och väser. Men, men blir red för monstret själv. Liksom. Ja, just det. Jag menar, liksom, okay. Han blir sårad och bara river stället. Ja. ja. We belong dead! Som jag säger mig bland de hundra bästa citaten tror jag. Mm. Jag vet inte. Jag kan blanda ihop det som vanligt. <laughs> men ja, som du sa tidigare, Whale var väl lite överskjust på den här. Jag idén, att jag tar sex i den, men han måste ha nöja med ja. resultatet Ja, det var han nu. Men de, de, de ville ju göra den nästan direkt efter den första filmen. Mm. Ja, det Men han fick göra lite filmer där emellan och sen accepterar han väl att ja, sitta ur det där. Jag tror att producenten var väl frånvarande, så därför fick han lite fria tyglar och därför blev lite mer wacky. Ja, det kan, kan, kan, mm. kan, kan stämma. <laughs> Men ja, den tycker jag ni ska ta sig så alltså. alltså, Tillsammans med Frankenstein ja, tycker jag egentligen att ni ska ta sig säga alla de här gamla som drar här... Sammanlagt är det till på 2,20. Det är rimligt. Det är inte ens en hel kväll. Nej, precis. Det är inte alls farligt. Därför tycker jag att vi tar Mumien vaknar. Mm. Från 1932. Det är så den heter på svenska. Ja. Eller The Mummy. Mushan. <laughs> Regi av Karl Freund. En tysk kameraman under Dracula- han ja, var lite så barnbrytande med en kamera på Reelsus så att du fick yeah. rörande bilder bild, och mm. liksom, istället för bara alla stationära kameror. Men detta var hans första film som regissör, tror jag. Karloff spelar Imot mumien. Och får jag återigen utstå en massa makeup. Ja, det får man säga. här är det ut. <laughs> och Vi får även en uh, landsman till Bella Lugosi i sitta um, Johan, som spelar uh, Helen uh, grosso den uh, kvinnliga huvudrollen då, och Anuk Sunamun. Hon Hon heter så. <laughs> <Ja>, Okej, <okay>, förlåt. <laughs> <laughs> hon heter faktiskt så. Och hon, hon, hon är känd Som en ja, lite, lite Gary Busey över Väldigt så spirituell <laughs> alltså, <laughs> Spirituell äh, Väldigt ja. äh, Hat väldigt förrakt med Hollywood Och kom verkligen inte överens Med den här Carl Freund nej, nej. Hon älskar Boris Karloff Eftersom han var, han var alltid en gentleman liksom. Ja, verkligen. varm själv <laughs> Ja Det var ju ganska tidigt in i inspelningen Så hade Carl Freund gått fram till henne Och sagt att liksom, ja, i den här scenen Så ska du spela vad, Topless Och då hade han ju räknat med att hon skulle liksom vägra Och då kan jag säga till liksom, Bolaget att Hon, hon samspelar inte liksom, mm. Ni måste ersätta henne mm. Men hon synade honom där och sa det, Ja, jag kan spela Topless och Om du liksom kan kringgå Censuren det var väldigt strikt på den tiden ju. Som mm, Det var ju inga, inget naket alls ju. Nej, nej. Och det, det kunde han givetvis inte ju, Så hon, hon släppte Snyggt spel ja, Well played Där kom en remake 1999 Med Brandon Fraser och ja. Rachel Weisz Som mm. blev mm. ganska populär Jag tyckte de var jättebra bra Och jag tror Vi hade inte en aning om att det var remake Det gäller ju Nej, det ska man vara påläst mm. kanske <laughs> <I> internets <barnum. laughs> ja, jag, jag blev uppdjuren för jag skrev Rachel så. Oj, ja, kan jag kan tänka på. Men det är remake, alltså det är inte bara titeln de har ju mm. gemensamt. Nej, den är väldigt. Uh, den håller sig till originalet helt enkelt. Mm. Men Romput. lite mer så här. Carloff uh, pratar ju engelska i den där filmen. Mm. Så, uh, eller han, han tar typ en persona i en engelsman uh, eller något sånt. Här. Ja. Och det gör de inte i remaken. Nej, nej, nej. nej. Ja, jag tycker att han är i behållningen. Han är ju stark som fan. Ja, Men han... filmen i sig är ganska trött tycker jag. Jag gillar faktiskt Jag gillar faktiskt remake'en bättre. Mm. Men jag, jag, jag tycker jag ändå den här fram. Men det är nog som du säger. Det är mycket nu äh, tack vare Karlof. Men den är liksom äh, ganska annorlunda jämfört med remaken. Det är liksom... Väldigt low pace så det är liksom... –Han kan sitta ner och prata med de andra liksom. –Det, det gör de inte i remaken utan... –Nej, nej det hamnar, är mer action. –Han har äh, –Ja, precis. Men där kommer ju uppföljare till nu också. –Ja, ja, ja. men det, jag, jag, jag, –Jag blir lite klok på detta för här ändrar de namnet på uh, mumien. –Imme typ. –Ja, här plötsligt heter han något annat totan ser helt annorlunda ut och allting mm. så jag blev ja, jag blev fortfarande är ju Nej. Nej. Det <laughs> så inte. Goda smaken har liksom. alltså, det känns nästan det känns inte som utan remix. Nej, inte ens det Liksom Spillers. något eget, något ja, något okay. äget. så det är liksom The Mummy's Hand och Mummy's uh, Girl's och, <laughs> Frankenstein <laughs> Det där, där är en själv med den också. Men ja, ja, visst. jag tycker att den, den är. Ju anledningen till att man inte kände igen den Alltså Att man inte kopplat Frasers version var en remake förmodligen är att den inte är lika bra som Dracula och Frankenstein. Mm. Och kanske därför kommit lite i munnen nu. Men uh, Karloff uh, tycker jag gör den här filmen värd att sig. Ja, absolut. Är <laughs> ja. James Whale skulle fortsätta att regissera film han regisserar inte Mumien vaknar utan han gör Håret efter den osynliga mannen mm. eller The Invisible Man som är en novell av H. Äh, G. G. Wells mm. huvudkaraktären The Invisible Man spelas av Cla äh, Claude Reigns mm. han gjorde en väldigt dålig test. Jag så han blev typ nobbad först Och så sa liksom att jag, jag vill ha en uh, skådis Med en väldigt kraftfull röst För det är det, typ det enda Du kommer att se i den här filmen av honom Ja, och det tycker jag de lyckades med Och då har de uh, gått igenom Alla screen tests igen och, liksom. och då sa han liksom, Den här killen ska jag ha Och då hade de liksom bara men, Han är ju han suger mm. <laughs> ja, men, Hans röst är kraftfull Så han fick den rollen till slut ändå Mm Ja, väldigt imponerande specialeffekter för sin tid. Att ja, verkligen. Det tog väl fyra tagningar för att liksom lyckas. så klipper ju bort delar av honom och ja, bakgrunden och allting och klistrar in på bakgrunden ja. utan honom. Och, och, ja, framförallt på den ja, tiden liksom, det är mycket klipp klipper och klistra liksom. Verkligen klippa och klistra på riktigt, liksom också, så kan jag tänka mig. Ja, så nej. Är det var <laughs> ingen lättsprocess. Ah, jag med uppväxt med chevy chase filmen The Newsyle Man. Men de är lite samma. Ja, ah, jag har faktiskt sett den där Neil och Daryl Hannah. 92-talet. Ah, okay. Det är väl ett specialeffekter. specialeffekt ja, för jag, När jag tänker på The Newsyle Man, så tänker jag mer på The Hollow Man med ja. Kevin Baker. <laughs> okay. För jag, jag tycker, ja, det är väl också lite av en. Lit skräktriller aktigt mm. men den är ju från 2000-talet liksom, så det, det är ju lite andra effekter och ja, leker med där ju. men det om, det. om du håller med en, med en remake på den, det låter väl jordsäkt jag tycker liksom Nej, det där inte. finns äh, själva konceptet en man blir osynlig måste ja, precis. undvika att bli där. och han blir galen liksom, ja, han är ju skurken i den här filmen ja. inte den andra John Carpenters film. Nej, ja, precis. Men Chase spelar väl aldrig skurk? Ja, precis. Han blir utsatt för strålning, typ. Ja, alltså. okej. Okay. Lite som mulken. Ja. <laughs> Det är roligt, vad Claude Reigns? Du är med sin dotter på typ premiären eller något sånt här. Jag har gått fram och försökt köpa biljetter och eh, hans röst blev ju så igenkänd av ägaren på biografen som också sålde biljetterna. Så han mm. har ju sagt det liksom oh, Mr. Reigns I can't sell your tickets You can go just in mm. Och så hade det hållit på hur länge som helst att han, han insisterade och upptala för biljetterna men ägaren vägrade mm. Distinkt röst Och sen under filmens gång så har han berättat hela förloppet för dottern liksom hur de hade gjort sen för sen och han är han har inte pratat tyst heller tydligen. Nej. Så jag om många i publiken som blev störda av... Vände sig mot honom istället. We love you, but shut the fuck up. <laughs> ja, herregud. Men ja, det... Det står rätt bra tycker jag. Ja, det är ju verkligen... Alltså man, man ser ju... Man kan, man, kan, man kan nästan se hur de har gjort. Men... Ja, vissa scener känns, känns som att typ dallra lite grann. De har klippt in ett par byxor. Uh, <laughs> där sitter ja, ja. han. Ja, precis. Och, och, bra, även, man... och även ibland annat han tar den. Han använder ju bandage mm. för att linda in hela sitt ansikte. Och då kommer ju uppfölja på den här. Och jag tror det är i den andra eller tredje uppföljaren. Där kommer man på, ja men istället för att ha, bara ha en jävla massa badage, ja, då kan vi ta en massa kräm ja, för att liksom få in ansiktet till stället. Mm. Så tänk, tänk vad det kunde liksom lösas ganska snabbt. Så alltså, bara komma på den idén. Det är tio, mm. två, två, tre, fyra filmar innan. Det är hudlotion bara. <laughs> ja. ja men... Men uh, ja. Också så. ja... Wolfman. Mm. Eller varulven. Ja. Det blev jag liksom så. Ja, men på engelska så blev det werewolf. Varför heter det den werewolf då? Varför just wolfman? Du säger allt. Nej, ja, är ingen det. Är typ <laughs> samma sak. Uh, 1941. Mm. Kommer det gärna. Och uh, wolfman spelas av Lund Cheney Jr. Som är son till Lon Cheney Senior. <laughs> ja! <laughs> Har något barn? Som, på Lundtjänning Senior. Ja. Han var en uh, stor gud uh, när det gällde skräck under ah, okay. tid. Han var faktiskt tänkt som Dracula först. Annars far då? Nej, en alltså... Brakula, ja, precis. Ah, ja. Men uh, han gick ju bort i cancer 1930. Mm. Så därför blev det inte uh, någonting av det. Men Han, sp han spelar ju bland annat uh, ringarna i Notre Dame. Yeah. Och... Uh, jag tror den kom 1923. Och uh, även uh, Fantomen på Operan från 1925. Mm. Stumfilmshjälte. helt. Ja, och väldigt mycket makeup och sånt. Och jag mm. tror han faktiskt gjorde makeupen själv. Så det blir, här blir det ju verkligen att Sjön går i sin fas fotspår för uh, Wolfman. Ja, det är ju också en massa makeup. Ja. Mm. Och där var det ju mycket, det var mycket hår. Och de fick ju sätta dit små hårbitar från hår för hår, <laughs> för, hår, för hår liksom, nästan. Så det tog en jävla tid ja, Men det är ju också Jack P. Pierce Som gjorde den här mm. tror jag. Ja, När vi ändå nämner Hans far Lon Cheney eh, Där är en scener Med en kyrka Och eh, den här kyrkan är en kuliss Från eh, filmen Ringarna i Notre Dame ja. <laughs> Som hans far var med Så det är lite så att han till och med får sp sp Spela in en film på sin Pappas gamla kulissor. Ja, fint men uh, man kan säga att uh, Lund Cheney han, han är uh, The Wolfman men uh, människan som blir The Wolfman spelas av Claude Reigns som också är mm. den osynliga mannen ju. Ja. Så där blev liksom varför att du bara har Lund Cheney där också? Nej, ja. Ja, jag vet inte. Så de är radikalt olika ut då? <laughs> ja men tänk om ni på det för det är ju, det är ju ganska mycket make-up liksom, så mm. det dröjdes på det sättet ju. Där är en scen där uh, Reigns brottas med en varg. Och för förmodligen blir biten då och senare blir Wolfman. Mm. Den här vargen är en, egentligen en sjöförhund. Mm. <laughs> Som märks av Lon Chaney Jr. Mm. <laughs> Så det är lite, lite knepigt att uh, på den tiden kunde till och med sjöförspela vargar. <laughs> <laughs> Heavy makeup eller vadå? Nej, jag vet inte hur... <laughs> Men, ja. Men här, här är det många myter om vargen Eller varolven som uppstår genom den här filmen liksom. yeah. att, man, att man blir beten av, av en varg så blir man en varolf Och det enda som kan döda en är en silverkula yeah. Det är vissa grejer som har tagit från en annan varolsfilm Som inte lyckades från 20-talet eller 30-talet men jag kom en remake på denna också, ganska nyligen. Det sex år sedan med Benicio Del Toro i huvudrollen. Och ah, en med, ja, en remake. Det är lite mer Teen Wolf med Michael J. Fox. <laughs> Tänkte du på den denna? Eller Dacia's Remake med, med Del Toro. Ja. Och mm. även Anthony Hopkins. Eller Sir Anthony Hopkins. Just det. Och Emily Blunt. Mm. Helt okej okay, faktiskt. Den har inte den här klassisk, klassiska skärmen, men är alltså. Rent, rent filmmässigt Den är ju bättre alltså. Det kan man ju inte umgå men, Och ja, välspelade allting alltså, Men den har, den har Liksom inte den här skärmen att leva på Som de här gamla Nej, filmerna har Det, det de har det på skärmen. <laughs> ja. Fantomen på den stora operan mm. Från 1943 En annan stor film I färg ja. Ja. Det är också en novell från början Från 1910 av en franskman, Gaston Leroy. Mm. Han har ju en musiker en orkester i Paris som uh, för sitt stora verkstulet och uh, lackar ur. Mördar killen som och får syra i ansiktet och drar sig tillbaka. Ja, och kommer tillbaka som The Phantom. Visst det. Och uh, ja. Den här historien är kanske mer känd som en musikal Fast det för blev dagens. inte från 1986 av ja, Andrew Lloyd Webber ja. Men det är kanske den som är mest känd för dagens generation Ja, precis det är den Kanske den. generationen inom oss och så ja. Men ja, jag kan väl säga att Jag har sett delar av den första filmatiseringen för 1925 med Lon Chaney Mm Ja, Den är ganska leskig. Jag tycker att han är väldigt konstig en Lieskig, verkligen? Jag kanske inte läskig, men lite obehaglig. Jag tycker han är väldigt konstig makeup från Kjell. Jag själv är halvvägs in i 40-talsversionen. Men den är ganska lovande. Den är ganska jag har ju inte sett själva musikalen live, Nej. men därför kom en uh, filmatisering 2004 med Jared Butler och Emmy ja. Russo ja. i huvudrollerna bland ja. annat. Och den gillar jag starkt, jag, jag älskar verkligen musiken nu. Ja. Så jag blev liksom lite klok på hur de faktiskt lyckas göra en musik musikal av detta liksom. Nej. För det, det är ju en typen. Ja man tänker på det, det första man skräckfilm. tänker på är musikal. Ja. Ja, nu, nu, nu gör man det ju men ja. tänker på att det, det är det första vi har kommit i kontakt med Ja precis Man sätts upp igen och igen alltså. Och sen när man såg liksom Fantomen från Europa 1925 Jag tror det var musikal av Andrew Loweb liksom. Jag ah, okay. <laughs> ja. blev liksom oh, mindblown nah, man, man fick lite mer kött på benen man var lite, lite klokare mm. Att det fanns ett liv för Segen <laughs> <laughs> Det är sjukt Claude Rains är med i denna också faktiskt. Yep. Jag, såg direkt, tänkte, jag känner igen honom. Så. <laughs> Vad har jag sett honom? Kommer på, jag har honom på min vägg. På min Casablanca-affisch. <laughs> och Larsson var avbildade lite annat. Och, ja. och då kan man säga att han har varit med i så många storfilmer och sen har han liksom varit var nära på att floppa med The Invisible Man. Mm. 33 att han gjorde en väldigt dålig screentest. Yeah. Mm, det, ja, det, det, det är kul att se liksom, mm. hur, hur det kan vända och vrida sig ja, med, med en liten tur Kan man säga. Ja. Men ja, helt okej. Okay. Ja, absolut. Låt oss uh, vandra vidare till en arketypisk 50-talsskräckis. Ja. skräcken från den svarta lagunen. Eller The Creature from the Black Lagoon. Mm. 1954. Ja. Och detta är kanske lite mer känns som en sci-fi-era. Ja, liksom. yeah, jag får man säga. So. Och detta var en uh, populär film hos Ingrid... Uh, inte Ingrid, utan Ingvar Bergman. Ingvar? Ingvar. Ingvar. Ingmar. Ingmar. Ja, för att. förlåt. Ingmar Bergman såg denna varje mm. dag på sin födelsedag. Eller, jag vet. Varje födelsedag, varje år sedan. han denna filmen. Okej. Okay. Ja, det är inte sant? <laughs> Det är som det här monstret uh, kallas. Han mm. spelas av uh, två stuntmän. Yeah, okay. Så det där är en under vattnet och en så spelar han ovanför land. Liksom. Mm. Och uh, Rico Browning som spelar han under vattnet. Han var en uh, professionell dykare. Och han var ju tvungen att klara sig under vattnet upp till fyra minuter per tagning. och sådär, liksom. mm. så, uh, Jag som kanske klarar en minut. Men Ja, alltså, ja, det var väldigt mycket undervatten. Förstår du att det var en jobbig inspelning kan man tänka sig? Ja, just för att. Äh, det är undervatten de, så är det på vatten. <laughs> Jag man säger att äh, de hade ingen lufttanke och sånt av i äh, dräkten. Nej, vad skulle så, det för äh, alltså, liksom, När han andades så gick ju mycket av äh, luften ut genom äh, hål i själva dräkten, eller i masken. Ja så i vissa tagningar så kan man ju säga luftbubblor kommer upp liksom på fel ställen ah. ur Huvudet på The Gilman. The Gilman. Järmannen. <fir>, <fir> sen var ögonen en del av dräkten också nu så att uh, de hade jättesvårt att säga, liksom, när de agerade. Stort menar. Och yeah. det kan jag liksom säga fan vad, vad, vad, vad kunde de inte löst det bättre? <fir> Faktiskt. Priot. Ja. Men en annan sak som var äh, väldigt smörgålig som hände han har, Rico Browning, var att han äh, höll, höll på jättelänge i vattnet där, och så helt plötsligt fick han liksom, att jag, jag måste springa och kissa. Så han gjorde det i full direkt och allting. <laughs> <see> <laughs> ja. Det var ju en mamma och flicka som äh, lyckades gå förbi ändå och okay. bara fick syn på detta, och de hade ju bara. Vänt på klacken och sprungit allt från de kunde på andra hållet. Tror gör det. <laughs> Crit from the Black Legion, det är pizaran. Alltså. Det är klart. Det är nästan en parodi i sig själv, Lisa. Mm. Och så producerar du de 3D dessutom. Mm. Visste du att 3D-film funnits sen 1915? Nej, det visste inte. <laughs> jag 50 alltså, vad är Det är med 50-talets grej. Kan uh, du då Det var gulderan. Alltså mm. Som uh, 3D-filmen kom då på 50-talet. Mm. Nu formulerar jag mig fel, men skitsamma. <laughs> <laughs> Brejka det? Ha? stort. Ja, alltså mellan 52 och 54 räknades som gulderan för uh, 3D-filmen. Mm. Sen har det varit lite revivals- 60- 80. 80 -tal, allt Oj, och 80-tal. Framförallt där. Och idag var det, det <laughs> Ja. Men eh, 3D-filmen har ju förändrats lite sen just. Det är ju, det är ju lite mer fröjd för idag än vad det var för För det var det ju där rött och grönt. Och det var lite jobbigt att titta på. Det var liksom färger som försvann och lite så här. Här, här är ju mm. färgerna kvar nu. Vid dagens modernitet. moderniteter. Jo, ja. <laughs> och detta var ju faktiskt den första 3D-filmen Som spelades in under vatten mm. Så men den var lite första Ja <laughs> måste vara kämpigt Ja men Jag fick se hur kameran ser ut Det var ganska häftigt att säga faktiskt Det en mm. jävla stor manik i alla fall <laughs> Men jag, jag såg Detta är nu den första av de här klassikerna Som jag såg Och den jag ganska tidigt Mm jag såg den då. <laughs> jag brukar säga jag, jag, jag, jag, jag, som jag sagt tidigare, jag var väldigt lättskrämd när jag var liten. IT, ringer klockan. Men när jag, jag, jag, e. <laughs> jag pissar nästan på mig. Nej men jag, mm. jag, jag, jag var livrig där. Också. Alltså, <laughs> ja, men, liksom hela den här stämningen med den här filmen liksom, det, det Ja, är på den sätt alltså. ja. ja. Underhållande, håller rätt bra. Super ja. Charmig, verkligen. Ja, precis. Fick två uppföljare. Dessutom. Revenge of the Creature från 1955, alltså året efter kom den första uppföljaren. Mm. Spottas jag på den tiden? Mm. Uppföljare kan jag inte, väl... Och, inte lika bra. Ja, svenska titeln ska vi ju nästan inte nämna. Men vi gör den då. Mönstret tar hämnd. Mm. Han spelar inte så mycket på originaltiteln Nej det tycker jag inte alltså, Visst Revenge Hemd jag visst, Med Creature det, är liksom, det får jag enkelt att bara ta monster Visst det är ett God, det monster Jo visst Men jag tycker det blir så löjligt Monstret tar Hemd Ett kluläs titel alltså. <laughs> Ganska fattig Ja Visst, alltså på engelska är det ganska fattigt också. Men alltså, Creature låter väl lite häftigt. En ä, monster. Monster låter liksom så. Det är sånt man säger när man är liten. Rico Browning som spelar uh, The Gilman uh, under vatten. Han uh, reposerar sin uh, roll här. Mm. Som The Gilman uh, fortfarande under vatten. Det är ju andra skådisar som spelar han på land. Han vill ha Cred för... Uh, sin tolkning har mönstret denna gången liksom. Och hamnade lite i luven med producenter och sånt här ju. Men eh, ja, då, han förlorade den kampen helt enkelt. Men eh, han fick en eh, liten, liten roll liksom utan eh, den här direkten, liksom För att han skulle få synas också. Och på det sättet få lite cred. Varför gick de honom till videos då? Jag kommer inte bara sagt stick? Ja, men det, det är väl lite så att... Eh, de gillar ju det han gjorde med monstret. Alltså, så ja, att ja. han simmar på och lite så här. Alltså, så de honom ville honom. nog en dag få kvar han ju. Mm. Men de ville ju fortfarande att äh, monstret skulle vara mytomspunnet. Liksom. Ja, Därför ja. ville de inte att folk skulle veta vem det var som spelade dem. Nej, nej. Okej. Då levde de mycket på myter på den tiden innan internet. Det är svårt, det är svårt Innan Google och IMDB och allt det här ju. Ja. Och uh, typ en uh, Sidan om Han är den en liten Cameo också Av en uh, då 25 år gammal Clint Eastwood mm -hmm. i, uh, Kanske den första Eller åtminstone uh, En av de första filmrollerna Han gör mm. Han har ju gjort ganska många auditions Innan detta Och uh, fallerat varenda gång i stort sett mm. för folk gillar inte hans äh, sätt att bista prata. uppsyn <laughs> ja, sättet han pratar på liksom han, han vände, rörde knappt på munnen när han pratar ju. Det, liksom <laughs> det är som i signum, Clint Eastwood idag liksom. ja, då skulle du skulle vara mer teatralist ja talar, <laughs> ha <lärt>, artikulerat <laughs> han var väl kanske lite före sin tid på den tiden Nästa uppföljare heter The Creature Walks Among Us. Vad är det? Den kom året efter där också. 1956. Och det, är, det är en kreativ titel. <laughs> ja. Kanske inte så till själva handlingen. Just för att uh, han, han blev väl dödligt skadad The, the Gilman, och uh, De uh, opererar han. Så han får mänskliga lungor och sånt här. Så mm. han, han, han kan längre inte leva i vattnet som han gjort innan. Utan mm. han, han går bland oss. Okej, okay. fair enough. <laughs> Tidlig äh, premiss. Ja. <laughs> det kändes som... Jag har inte sett filmen själv faktiskt. Men äh, själva idén <laughs> känns <laughs> jag lite sådär. Ja. Men jag, jag förstår tanken med det för att det skulle vara liksom att i början, alltså om man tar första filmen så är han, han, han efter den här kvinnliga professorn som är, kommer till lagunen. Mm. Jag är lite nyfiken i Ja så Han trånar liksom efter mänskligheten kan man säga. Och sen i trean där han liksom har fått mänsklighet då trö, liksom vill han tillbaka till det han hade. Mm. Lite att man, man vill ha det man inte kan få typ. Liksom den här mm. Gräset är alltid gröna på hans sida. Precis. Får man någon slags klarhet i var kommer ifrån? Vart det minskade förflutet kanske? Eller man... mm, nej, jag vet jag faktiskt. är något mer Det, det vågar jag inte svara på. För jag har sett uppföljaren. Men en intressant grej som jag hittade om Rico Browning som spelar han under vatten. Det att han blev en mångsysslare inom Hollywood. Mm. Och det, anledningen till att jag tyckte att det var intressant att ta upp är att han faktiskt var regissören i undervattenscenerna till Åskbollen. Ah, Som vi pratade om i James Bond. Ja, ja. Och det jag. Han har även uh, regisserat undervattenscenerna i Tommy Bullen. Jag att jag såg tog mig Bullen Igår direkt Så jag minns inte under säger Men du som är ja. Chase-fan Chew Kanske minns det bättre Ja, det är en pool-scen Då dyker poolen och upptäcker en bajskart Skulle det vara det i så fall Ja, det kan nog stämma där är, Alltså, det är ju en jäkla massa Alltså, de här var ju Alltså, de här var ju till och med först med de här är liksom Som vi vet, Alien versus Predator Jason versus Freddy Alltså där stora, ka, äh, stora fiktiva personer liksom, möts. möts. Ja. Här är det liksom The Wolfman meets Frankenstein. och sånt här, ja. liksom. Så, De var ganska de var nästan lite för sin tid. Abbot och Costello fyrtade med Frankenstein. <laughs> <laughs> Alla de här monsterna har faktiskt fått möta Abbot och Costello. Liksom. Jag, ja. jag tycker att nästan, det är en, nästan en liten skjumpf mot dem. Liksom. Ja, alltså, Godzilla var väl ute till oss över 50-talet sen det kommer så många sådana versus det är ett King Kong också <laughs> <laughs> Ja, det tycker jag nästan vi kan ta åt en klart avsnitt i för det Vet du hur många Godzilla-filmer det finns ute? 12 eh, Närmare 30 De flesta från 50-60-talet? De flesta är, mm, är nu från 60 så 54 kommer du först? Ja, precis. Sen tror jag det dröjer några år innan tvåan kommer där. 56. Versus vs. <laughs> Godzilla. Nej, jag tror den heter Godzilla Returns. Ja, det är klart. Jag är inte riktigt hon, men ja, det var väl lite... Det är väldigt vakt om äh, mm. <laughs> titlarna där. Alltså, ja. Ja. Men sen tror jag, det är, på, jag tror det är på... Jag tror det är på 60-talet där äh, jag börjar med versus. Jag tror King Kong är den första utan. där <laughs> oh, Men ja Det är en väldigt uh, ful King Kong Och så kan jag nämna <laughs> King Kong från 33 Är en mycket bättre jord kan jag säga <laughs> Så illa är det ja, ja, ja. Men uh, ja Jag tycker vi tar detta i ett annat <laughs> I ett eget avsnitt Ja det känns så <laughs> För Jag tycker du, du, du måste säga dem här den gamla ja, Nu måste jag säga alla. Alla, alla, alla. Oj, tar... Har du sett alla? ja yep. Herregud. Och det värsta är att det finns ju olika beroende på om de är heljapanska eller engelska. För de engelska har ju liksom till och med lagt in egna scener. ja, ja. Finns det finns lite ja. in av celler kanske. Ja, ja, det finns ja Nu har jag räknat med några av de ut, utomstående i Ja. Alltså de amerikanska Jag tror jag tror det är 27 Japanska och sånt där ja. Där är väl någon ny på gång till och med Ja, för det var här och åt Som det kommer ner. Du tänker på den amerikanska Men, ja. Ja, men det kommer kommer in japansk nu också ah, okay. Av Toho Som skapade den första Oj jävlar, så, så det... är det gammal Har de högt ribban då Alltså ja yeah, Nej, nah, jag tror de går till mycket tillbaka till det gamla. Alltså men man gick och stod. Praktiskt. Oh, <laughs> ja, fan. ja men tror det tror Jag tror det. Är, jag tror det är, den japanska kör mycket med det. Uh -huh. Men nu tycker jag vi är väldigt mycket off topic här. Men eh, som sagt, eh, jag har försökt ta reda på det. Det är nu minst 50-60 titlar. Alltså med alla de här. alltså Dracula meets är uh, Son of Dracula. Där är... Uh, jag tror det var till och med Dracula's dator och där är liksom äh, hur många som helst, alltså, som och som sagt, alltså alla drar, alltså Bällar sig hans liksom äh, i, i en. Jag och då film. Mm. Efter detta. Liksom. Så han är bara med i, i två filmer där han spelar Dracula. Men han spelar ju Frankenstein i någon film där Frankenstein meets uh, Wolfman eller sånt. Mm. Men jag tror Lone Chain i spelar också typ alla både Frankenstein och Dracula eller det mm. Det är, är det väldigt uh, rörigt att <laughs> så Det är en väldigt stor soppa. Men jag tycker vi liksom har gått igenom de allra viktigaste. eller är de som man borde ta och se. Ja, precis. Sen kan man välja att djupdyka ner. Man... Ja, precis. Jag har scratchat på ytan. Ja. Det Men det är, ju, det är ju jävligt intressant. Alltså nu, nu när Universal fyllde hundra år så valde de att restaurera hundratals filmtitlar. Mm. Och Dracula var ju en av dem. Ja. Och den har ju, ju åldrats ordentligt Mm. på 80 år nästan. Jättefan, ja, det fan är Ja, det var väldigt intressant att se hur de liksom gjort den här restaureringen liksom att uh, uh, skräp på negativet och tagit bort digitalt och till exempel och mm. de har uh, liksom fifflat med färgerna liksom bara på olika objekt på olika scenar, liksom ja, Nyans om färger kan färg. Ja, alltså, då kanske förstärkt ljuset på någon, något motiv och kanske mörklagt det på ett annat för att få mer större effekt. Alltså har verkligen gjort det riktigt jävla snyggt. Knivskart! Det <laughs> tror otroligt vad de kan göra något till. Ja, det... Med gamla ja. ja, men det gäller ju att nästan digitalisera det mesta nu för att mm. Negativen kommer förstöra oss. Ja, ja, de märkte de framförallt på Dark liksom att det var väldigt mycket rejpå och sånt. De, de löste ju de mest ytliga med att blötlägga negativet medan de spelar upp det. Mm. Men de, de absolut värsta fick de ju digitalt ta bort digitalt. Kan mm. äh, jävla ävla alltså jobbar så. Gud vad, jag respekterar <laughs> deras yrke. Ja, man blev blir, ju man blir väldigt hön och kunniga med är så alltså, mm. verkligen hitta varenda liten grej också liksom. Mm. Och även stabilisera liksom, eh, liksom eh, skakiga kameraklipp och allting alltså, ja, ja. att de lyckas. Det är ni sorts att <laughs> fick testa sig fram liksom. Ja, så, så vi, vi har ju där chansen att säga en bättre version än. Vad publiken Låser. gjorde det på 30-talet, liksom. alltså, rent tekniskt. Det är av. Där finns ju en spansk version av den här gamla Dracula-filmen också. Det spelades in på samma <laughs> platser, samtidigt. <laughs> ja. Den amerikanska uppsättningen spelade in på dagen och sen gick den spansk-mexikanska uppsättningen in och spelade in på nätterna. Precis, den ska vara bättre rent stilistiskt. Alltså. Ja, men det är det nog för de, de hade ju fördelen att kunna titta på mm. den amerikanska uppsättningen och liksom vad de hade gjort Spinnat på det den. Ja, så liksom, det gick det, som min inställning ja, men detta ska vi göra bättre. Jag ska tyvärr en blekare drackla nog på Nintendo. Fast <laughs> mer imponerande än filmtekniskt. Yeah. Det kan vara ett kanske. <sjur> ja, den är absolut så. Mm. Det ska är skådespilleriet som uh, vacklar lite där. Sen märker man på de kvinnliga liksom, skådespelare så liksom. det är väldigt, väldigt uptight, alltså väldigt klätt och allting på den amerikanska versionen. För så kollar man sen på den spanska versionen så är det mer letklätt så alltså, de kan visa lite urringning och lite så här. Vad är det då? <laughs> ja, men de, det är Fernando, då man märker, är man märker, liksom, är man märker liksom, att så har vi varit väldigt eh, enkel spelare kristet ja, väldigt kristet så så har de och mexikanerna varit lite mer eller så mer när det gäller ja. framförallt när det gäller film och sånt här det är två universals monster mm. de viktigaste kan jag rekommendera att köpa hem dvd-boxen det är essential Universal monsters ja kan jag så. fin eh, titling extremt eh, fin restaurering av samtliga filmer. Ja, verkligen. Och med det så går vi över till våra tips. Jag är inte hälsåld på det här med vampyr och sånt där, men medan vi ändå är på ämnet så skulle vi vilja tipsa om Werner Herzogs tyska risare Nosferatu Nattens vampyr från 1979 där hans på den tiden parhäst Klaus Kinski spelar huvudrollen och vi ser även Bruno Gans som är mer mänsklig varese. Mest känd som Hitler i Deruntergang kanske. <laughs> ja, det var de, Ja, De samarbetar på många olika filmer och detta är en av de bästa skulle jag tro och stark som man kan ta och kolla in. Mm, jag har också sett den här remaken men jag har länge funderat på ett... Det är så originalet jag har. Yeah. Det räcker. <laughs> en, en del kusliga scener liksom, som jag nästan sett prägel på njeterna. Ja. Sen är det dokumenterat att Klaus Kinske vara ganska galen och det bidrar ganska mycket till hans prestation får man säga. Man känner ju bak på riktigt. Vad fan kommer att hända nu? Ja, okay. Så, ja. ja, spännande. Han blir ju bland annat regisserad med hjälp av ett hagliv här vid ett tillfälle. De har en väldigt instabil relation, han och här såg. Alltså. <laughs> De spelade in Fitzgerald och frågade ursprungsbefolkningen då, Amazonas de fick döda honom och här såg jag överväg det blev inget av det det okay. finns ett bra dokumentär om deras religion också som heter Min bästa ovän, Klaus Kinski mm, okej, okay. spännande mm. Nuss ja, Frator Nattens vampyr från 1979 Alex, två filmtips på ett jag vill tipsa om en film som kanske de flesta hört talas om men kanske ändå inte Uh, Ed Wood av Tim Burton från 1994. Johnny Depp spelar uh, den uh, yeah, totalt värdelösa re <laughs> regissören Ed, Ed Wood. Eller Edward Wood. Uh, Sarah Jessica Parker spelar hans flickvän Dolores Fjolo. Vi får även se Martin Landau som uh, Bela Lugosi. Det är en verklig historia, de, den är baserad på. Detta utspelar sig när Ed Wood försöker slå sig in i Hollywood. Men man får ju säga hans väldigt eh, speciella sätt att spela in filmer och inte ta några omtagningar. Utan allting verkar vara jättebra. <laughs> <laughs> och eh, Martin Landau som Bela Lugosi är helt underbar. Och eh, det får han ju även en Oscar för och det, det känns lite så liksom att eh, säga Martin Lund få en Oscar för, för rollen som Bela Lugosi och Bela Lugosi har liksom inte fått det här erkännandet någonsin Det är liksom en liten bittersmak i munnen mm. Men eh, helt underbar film alltså, en av eh, Tim Bortons bättre enligt mig Och här är lite massa utspökning och, och sånt här som man annars är känd för och det är vill denna filmen som kanske inspirerar honom till att göra Mars attacks som kommer några år senare i samband med Independence Day också. Mm. Men jag tycker den där är mycket hyllning till Ed Woods som är känd som världens sämsta film just det. Så när jag säger Ed Wood från 1994 jag har bara sett bit av den så alltså. skäms lite men den jag... <laughs> <laughs> ja, jag tycker du ska ta sig den. Absolut. Tack för, mig. Tack för mig Och som vanligt Hör av er till oss Via vår Facebook-sida Hemsida Filmtropolis.se Finns på Facebook <laughs> Instagram Twitter Google oss och hitta <laughs> Ja då hittar ni vår hemsida absolut. Yes. Annars Ja det är som vanligt Gå inte vilse i biomörkret